Capitolul 3. Adevărul este rostit de gura copiilor. Atunci o fetiță brunetă cu piele măslinie, desculță, îmbrăcată într-o cămașă de noapte lungă de culoare roz, intră brusc în cameră fără să scoată niciun zgomot, ca o nelucă. Cei doi bărbați tresăriră ca doi puștani prinși în timp ce făceau răutăți. Ea nu părea deloc mirată să-i găsească acolo și se uita când la unul, când la celălalt, cu un aer de năstrușnică seriozitate, încântată că-i speriase. Fără să le mai dea atenție, se duse la fereastră. Oare o să ningă odată și odată? De ani de zile aștepți să avem zăpadă de Crăciun? De fiecare dată mi se promite că o să fie..." dor sunt eu aici!" spuse moș Crăciun schițându un zâmbet. În primul rând, matale m-ai trezit din somn. Vorbești prea tare." Iartă-mă, copila mea, am greșit. Cu vreme am devenit cam surd." Și așa faci mereu? Îți coți pantalonii când intri în casa omului?" Ai dreptate! Unde mi-o fi mintea? mă a făcut comod ca să trebăluiesc mai ușor!" Și Moș Crăciun se îmbrăcă din nou la iuțeală. Și unde mai păi ca ai spart vaza la care ținea mami cel mai mult? Când o să-i spun, o să se facă foc pe tine!" Nu-i spune nimic, te rog eu mult! O să fac curățenie!" Scoase din buzunar un tank gros de banknote. Uite, o platesc! Dolari sau euro?" Fetița mângâia pântecele rotunde ale aspiratorului, care încă mai era călduț și gângurea de fericire sub degetele ei. Și lutatii place la nebunie să spele vasele, să frece pardoseala? Voi doi ar trebui să vă luați de mână?" Ești norocoasă că ai un tătic pasionat de curățenie." Și matale cine ești?" întrebă ea întorcându-se către hoț. Păi, bă, eu sunt secretarul lui Moș Crăciun. Da, chiar eu îl ajut, îi car pachetele, ung hornurile prin care trebuie să coboare, îl trag după aia sus cu o frânghie. Cu artrita lui care a început în 1789 are degetele nițel cam țepene. Anul ăsta pachetele sunt așa de grele. Eu n-am cerut decât lucruri ușoare." le întoarse spatele, își lipi fața de geam și cu o voce scăzută, aproape neauzită, murmură. Vă rog." Luați-mă cu voi!" Ce spui tu, copila mea?" În fiecare noapte cobor în picioarele goale la parter, deschid ușa dinspre stradă și aștept așezată pe preș. Aștept să treacă cineva și să mă ia." Moș Crăciun credea că îl înșela la auzul. N-am dreptul să te iau cu mine. Asta ar fi o răpire?" Păi atunci răpește-mă!" Cum te cheamă?" Emma. Unde-ți sunt părinții?" Pe măsură ce înaintează în vârstă, dorm tot mai mult. Nimic nu-i trezește. Ar continua să sforeie chiar dacă aș pleca de acasă." Moș Crăciun se căznea să își adune mințile. Era pentru prima oară în lunga lui carieră când era confruntat cu o asemenea situație și voia să o aborteze cu tact. Mi-ar face plăcere să dau nițelor aită cu tine, dar ne-ar trebui permisiunea părinților tăi și, pe urmă, am prea multe treburi. Știi că e ajunul Crăciunului." Atunci mai iei tu." Fetița arătă cu degetul spre hoț. Vreau să merg cu tine, nu cu el. Și nu vreau să călătoresc cu un om care se dă în vânt după aspiratoare așa ca tata." Muș Crăciun păli, strigă instinctiv. Vrei să pleci cu el? Dar tu știi cu ce se ocupă? Nu e deloc secretarul meu, e un hoț, o să-ți golească pușculița." Turnătorule, ciripitorule, sifonarule," răspunse tânărul. E de-a dreptul sol ce-ai făcut, e meschin. Hoț, nehoț, mi-e egal," insistă Emma. Pe el îl vreau și sper să ia și bufetul mami, îl urăsc. A, nu, eu mă ocup de sparger nu de mutat mobila." Asta e culmea!" exclamă moșul. Să-i prefer lui moș Crăciunul pungaș?" Fără să ia în această remarcă răutăcioasă, hoțul se apropie de fetiță, o luă de mijloc și o ridică la înălțimea privirii lui. Mai întâi eu nu fur, eu îi scap pe oameni de ceea ce le prisosește, îi ușurez, de acord?" Nu pricep ce îmi spui, dar tare mi-ar plăcea să am un frate mai mare așa ca tine. Ea îl privea cu ochi strălucitori. Vrei să vii cu mine? Da. Imediat? Imediat, dar mai întâi mă duc să mă îmbrac. Nu, n-avem timp. Îmi pare rău, dar nu pot ieși așa din casă. Vreau să-mi pun rochia nouă, portocalie cu imprimeuri, tenis și gri argintiu pe care mi-a făcut cadou mamii, puloverul bej de cașmir, paltonul cu glugă de blană. Stai puțin, te rog! Dacă vrei să vii cu mine, uite de haine. o să-ți iau eu câte vrei. Trebuie să mă asculți, ok? Bine, de acord, s-a făcut. Ești nebun, spuse Moș Crăciun. Doar nu-i să te apuci acum și de răpiri pe rângă furtișaguri. Lasă-mă să acționez, suflă pungașul. Și așa ai făcut destule negiobii. Își scoase din buzunarul interior al hainei un flaconaș de argint, îi deșurubă capacul și îi inspiră cu ochii închiși mireasma. Un delicat amestec de rom, lămâie și scorțișoare se răspândi în încăpere. Știi tu, Ema, ce e asta?" Nu, e băutura marilor călători." Adevărat? Juri? Pe cuvânt?" Pe cuvânt? Pot să beau și eu?" Doar dacă ești gata să pleci imediat." Sunt gata, trebuie doar să mă pieptăn." N-ai nevoie, părul îți stă foarte bine." A, nu, n-am putut să-mi l pieptăn. Ce preferi, cozi, scosite sau coadă de cal?" Ema, n-avem timp." Și mai trebuie să-mi dau o ojă pe unghii." Ia zi, îți place rozul?" Uite, e roz fucsia, e oja ludă ca mea." Ema termină! Ori plecăm acum, ori nu te mai iau niciodată." Fetița a început să smiorcă. Nu ești deloc, drăguț, tot timpul mă cerți, ești mai rău ca borocanul rocă nosul la bătrân." Hai, bea!" Totuși, nu e alcool, nu? Mami nu-mi dă voie să beau. Miroase al bine frumos." E un amestec, suc de rodie, de zmeură și de ienupăr." Nici să nu-ți prin minte." interveni moșul. Nu-i decât o copiliță! Sigur, nițel cam prost crescută, dar ăsta nu e un motiv ca să o înbeți!" Bași, Crăciun, tolbure atmosfera!" Ema strigase cu o voce pițigăiată, discordantă și ațățată de ciorovăiala celor doi adulți, își făcă flaconul din mâna hoțului și băut din el o dușcă zdravănă. Ui, e tare! E al naibii de tare, dar îmi place de mor!" opriște te imediat!" porunci moș Crăciun, care se pregătea să ia sticluța de la gură. Hoțul interveni încruntându-și sprâncenele și ei șopti pe furiș. Pentru numele lui Dumnezeu, moșule, stăpânește-ți nervii! O dușcă n-are ce să-i facă! Altfel, nu mai scăpăm de ea!" Bătrânul nu voia să audă nimic și cu o încăpățânare copilărească încercă să smulgă flaconul din mâinile emei care se lipea de pieptul protectorului ei. Acesta vorbi cu voce tare. Pentru ultima oră îți spun să lași copilul ăsta în pace! Stai la un loc! Mi s-a acrit de hachițele tale!" Lungită pe jos, Ema sugea acum din sticluță râzând și între două sughițuri cânta Moș Crăciune, nu mă șucări, te rog, Moș Crăciune, ești un guș pisălog. Încântată de rimele, ei se tăvălea pe jos, hohotind de râs. O auzi cum îmi vorbește!" Hai, Ema, mai bea nițel din licoarea asta!" îndemnă hoțul dă sticla peste cap, ca o fetiță mare ce ești, dacă vrei să călătorești, trebuie să capeți putere?" Puțin după aceea, Emma dormea liniștită cu o expresie drăgălașă pe mutrișoară și cu vorba pisă log, agățată de buze ca un balonaș transparent. Hoțul îi mângâie părul, o luăm brațe, o instală confortabil pe canapea, o acoperi cu o cuvertură. Bun, problema asta a fost rezolvată." Greșea. Căci moș Crăciun stătea ca prostit, bărbia îi tremura și fața era albă ca hârtia. Uitându-se la fetița beată moartă, la încăperea neorânduială, la vaza spartă, la cadourile derizorii în ambalajul lor sclipitor, fu cuprins deodată de deznădejde. Copila nu era căzută în admirație, hoțul nu avea nicio remușcare, iar el nu avea nici urmă de bună dispoziție. Tam Nisam îl la lacrimile. Nu mă iubește nimeni, nu sunt de niciun folos." Ce s-a întâmplat? Suntem supărați rău?" Până și scorpia asta mică te preferă. S-a apropiat de dumneata absolut spontan." Sunt sigur că și pe dumneata te iubește, doar că..." Doar că ce?" Cum să-ți spun, e chestie de stil. La noile generații autoritatea asta de tată nu mai ține. Ești nițel cam tăios, cam țeapăn." Și atunci ce-ar trebui să fac?" întrebă moșul pufnind. Fi și mata mai moale, mai jucăuș. copiii nu cer decât să fie seduși. Eu să seduc copiii și mai ce? S-a întors lumea pe dos. Încearcă măcar să le arăți puțin interes. Imposibil. Nu i zbutesc. Fă un efort, fi simpatic. Dacă-ți spun că nu pot, Adineu reia avut dreptate. Mi-e teamă că nu iubesc destul. Nici vorbă. Sunt sigur că în fundul sufletului îi adori. Bă, uite că nu, adevărul e că nu pot să-i înghit, îmi stau în gât, nu pot să-i văd nici în fotografie, nu știu ce mă oprește să le ard uneori niște zvasturi sate. În meseria dumii tale, chestia asta e cam supărătoare? Cu atât mai mult cu cât durează de ceva vreme. De câtă vreme? În mare, de vreun secol. Dar dacă dumneata nu iubești, cum vrei să fii iubit de ei? Nu văd care e legătura. Evidentă! E adevărat, nu mă gândisem la chestia asta. Hoțul scoase din buzunar o batistă. Hai, ștergeți lacrimile. Uite, am o idee. Dacă ai bea o dușcă zdravără? Nu, niciodată în timpul serviciului. Pst, insist, e un caz excepțional. Te acopăr eu, iau totul asupra mea. Adevărat? Luând flaconul din mâinile emei hoțul îl întinse lui Moș Crăciun, care bău cu lăcomie. E, comedie... Puștoi că avea dreptate, chestia asta e delicioasă. Când mă gândesc că mucoasa ar fi putut să o dea gata, moșul șterse ultimele lacrimi. Mă aduce în stare să fac niște lucruri, asta nu-i cea mai bună noaptea mea. Și pe deasupra, încă mai am de făcut toată Africa și Asia de sud-est. Dar n-ai niște sosii angajate la negru, niște duplicate care să străbată lumea în locul dumitale. Nici vorbă, dragă, domnule. Fac eu un totul ca un simplu meșteșugar." În cazul ăsta, păstrează flaconul, o să ai nevoie de el. E cadou de la mine." Nu te refuz. Amestec asta al dumitale, e al naibii de bun. E punci nu? Eu unul i-aș fi pus ceva mai mult, o lămâie verde." E, fiecare cu dozdajele lui, moșule. Acum trebuie să o ștergem că e groasă." Ca și cum ar fi confirmat spusele hoțului, se făcut auzită o voce de la etaj. Emma?" Ema, unde ești?